Konsulta ere eskatzen dute eta horren bidean, aizu zen ere, badago nazioartean, batalde batari dena, buruan buru Brian Carrin da. Eta horren arian e, gorka espiau bera nazioarteko gatazkan aritua da, bat, estatu batuetan ere hibilitakoa, e, garai batean elkarrin aritu zen. Elkarriaren esperientzia edo hibilbidea bukatu eta joan zerestetu batuetara ba, sakontzeko, gatazken fenomenoan, e, sakontzeko eta baita zabaltzeko. Handi bueltan, Ibarretxeren jolaritzako ba, bitartekaritza, bakerako bitartekaritza, holko lari zen, eta hura bukatu bai gobernuat, bai bere ibilbidea bai baten bate proposatu zion, eh, aizuzen ere, ba, bide horretan eh, landutakoa, ikusitakoa, bizitutakoa, ba, dokumental batean biltzea. pesatzen dut ber ideia ere bazela uh -huh. eta baleukok lagundurik, justu, baleukok eskatu ziola, zer eskatu zio justez daki berak egin duena bai, hori eh, hori dela piase ka zuzen ere. eh gozuena eta eh, E, bueno, zer demagun eta Kataluñan edo Kataluñako e, TV3 entzako egien izana. Mm -hmm. Berak, esperientzia bat zehuken Kataluñan, Kataluñan zagutzen zuen horri batean, eta orduan nahi izan zuen e, Euskal Herretik kanpo egitea, haizuzen ere, ba, ikuspegi, bueno, zabalago edo askeago bat e, izateko. Mm -hmm. Eta hori ze, ba, abiatu eta egin, eta osatu eta oai pare batilabete e, zabaldu da, Kataluñan, Katalares, eta berriki gaztelan iaz, gaztelan ira itzulita dago, Inglesera uste dut itzurita dagoela, eta gero ere euskeraz e, bueno, neko luke gorka berak iturturik e, itzultzea eta horretan egitea. Bitxea da, hain zuzen ere ba, Euskal Gatazka ba, barren-barrenetik e, lantzen duen dokumentala, esa, esan duzun bezala ba, Kataluñako TV3 e, katerako edo ba, telebista eman egin izana, ez Aipatu duzu, behar badikus puntu batekin e, begiratzen da, kanpotik? Zuraski bai eta Zuraski ere azken urte hauetan ere euskal, kak, bueno, euskal, bai, euskal urraldean dauden eh ba e Daviden bitarte Zuraski <laughs> da, ba, aukera hundirik, es, hori nere nonik emandako iritzia da, es. Bai, jo bia Zuraski edo izan da ere boterian demagun lehen zegoen jarruitzen, zeun gobernoa izanda ere askatasun gehiago izango zuen, baina beti Zuraski e, Egokiagoa da ba kanpotik hola egitia, eh, edo bintzatango ikuspuntotik, ba, egitea, eh, ze eta eta hori eh eta horretan ederkiasoa saltzen da. Ba, horren arte ze bide jorratu diren ze havia puntua da izutzen ere, e, Ego Afrikako gatazka dute izpide. Baite, Irlandakoa, eta hoie bideratuta daude, eta mengoa uh -huh. bideratu gabe dago. Eta aurreko gatazka hoietan naiz orengo hauetan eragile diren personak emintzo dira dokumentalean. Uh -huh. e, Baket prozesuan, e, bueno, bat, gatazka politiko guztietan bezala, bitartekariak e, ezinbestekoak direla, e, nabarmentzen du dokumentalak. Bai, hor badago tesi bat, aizutzen ere, eta hori sebera da. Ba, ego Afrikako naiz Irlandako gatazketan, ba... Hortan, dokumentaldean azaltzen diren eragile horiek ba, hoiepartzatu dute. Baina denodak horiek beren burua eskaini dute, Euskal Herriko Gatazka laguntzen bideatzeko, baina e, Espainiako gobernuaren aldetik ez dago oneritzirik, edo onespenik, eta gaur, egun gaude inpas horretan, ez? Dokumentala azaltzen dena da, izuzen ere, e, abiatzen da Brian Carrinekin, eta Brian Carrini ba... Lojolako elkarrezketak hasi baino lehen edo gara iritsi iritzizitzaion eskutiz batekin. Eskutiz ura sinatuta zegoen etak eta erakundeak sinatuta eta gombidatzen zion hain zuzen ere olako bitartekari lanetan ez aritzeko esartzeko. Kontua da, jakitea gero gutun hori egiazko gotezen edo ez baino horra saltzen da eta bi hipoteziz ematen dira eman ziren eta da ba, Espainiako polizi zerbitzu sekretuek egindako eskutitzatzen edo bestela eta erakundearen barruko talderen batek egina. Lehen hipotesiak hartu du beti ba, ba, entitate edo garrantzi edo sinesgarritaunn e, oniena Baio beti oro eltzen da. Olasten da dokumentala eta Brian Carrinekin ere bukatzen da, Baian e, gorka espiauk esana, Ez dute nahi, eh, ba, Brian Karinen inguruan, eh, ba, dokumental batekin baizik eta bera daukan munta hori kontutan hartuta beste askok eta asko eh, ba, izan duten eh, garrantzia. Eta zugarria da, ze eh, dokumentalen asaltzen diren personak, bueno, gaina eh, Tony Blairren gobernoko, uste, Jonathan Powell, zela, horrein, eh, mm, ez dakiz kabineten zer zen justo, baina, ministreri haute zen, baina importanzia izu izan zuena, izuzten irlandako bake borrodezua bideratzerakoan. E, gero asaltzen dira ere oso garrantzituta jo diren personat e, Alex Reid, baita ere Harold Hood, bia dira paiz bata protestantea bestea, bestea da katolikoa. Eta polita da, zera izuzen, ere, horie betetzen duten rola nolakoa den, bera, ikusiko duten eta ikusiko dute, dute, oso simplea da, baina E, bere simpletaz horretan datzan unbaitan olako prozeso bat azteko ba, landu behar den bidea ondo lantzea edo Fin ondo, ondo urestatzea ze berak dioen ez olako prozesoetan ara da jende asko e, eta batzuk e, interese handiekin eta orduan e, zer den benetako bitartekari bat e, galdeturik ba, ola, laburrean ba, ba, benetako eragileek hitz egin dezaten lekoa ondo prestatzea eta esate baterako te bat prestatzea gozoa, ez hori da, mm -hmm. dibide bezala. E, aipatu bituzu, beno, ba, e, dagoeneko bideratuak dauden beste, beste ba, gatazkan batzuk, gurera ekarrita eta interesak aipatu bituzu ere, Espainiako eta Frantziako esatuen jarrera, e, ba, mantendu izan buten jarrera eta mantentzen buten jarrera, ez dakite ba, agerian geratzen dara dokumental horretan. Bai, ez zuen ere, ze... E, Ba, dokumentealean asaltzen dira, eragile direnak, eragile kuali, kualifikatuak zene baita esatzen dut aterako, peperin izenean itzen du Lopaldo Barredak, eta harkitabarregia agretzen dazen den beri diskursua, eta beri diskursua doa e, dokumentalaren tesiren kontra, esan dut, eta beharrezkoa dela boke, bake prozeso bat bideratzea, antolatzea, eta eta nahi balimada aurrekotan izan den Es jamolduko bat besberdina izango da, baina ilhortetan eta ilhortan da bat, dokumentaren eragileak are gehiago izango luke parte hartu berdela eragile horiek alderdi politikoa, gobernuak are gehiago, hainbat eta hainbat gizarteko hainbat eta hainbat eragile. Gizartea uh -huh. bera beharko luke parte hartu. Horretatik lekutan dago PP gaur egun. Gero hitz egiten du ere eh, Os Antonio Pastorrek. Uh -huh. Os Antonio, usted dela, Juan Antonio, Os Antonio Pastorrek. Eta bueno, e, bere diskursu ezberdina da PP-rikikoan, matizak, ñabardurak baitu eta berak aitortuta gorkak badakit e, bueno, posible zela diskurso bera saltzea, baie bazeuder ere ñabardurak eta hoiek ahingo direla, ba azeratzen. Egon bai, bain daude. Baio bueno. Uh -huh. Taber hirugarren partea izango e, litzake Euskal Herriko edagilei dagokionez, e, ba eskerabertsialaren eh tradicionalaren edo dena dela koaren diren eh Goiz Goizelaia Jon eta Rufi Etxeberria ari dira bereziki importazioan diren mansionaisuen eta Rufen Etxeberria, que Santa Cuari edo edo ba, bere bere jardunari egin zen momentuan egin zen izan zen Izugarria ze artean oraindik ere eskerabertzariak ezbait zuen emanda orain e, daukan diskursoa Baina, dokumentalerako egin egintzen dutenez, ba, gorde behar izazueten, eta hori beti edekazetaren ikertazetzen zaien bueno, min edo, dulue edo gauza asteaena ez, eta izan zen hain zuzen ere, gerrenkako akordioren ondoren e, jaskera erabili duen diskursua, eta, eta gero, esan behar da, importantea da, zei Rufi Echiberriak Genebraan egon zen ere, azkeneko bakke saioan, bak edo, egin, edo, Gatazkaren ebazmenenako azkeneko saioa Giliberan beste beste gobernako, espaiako gobernoa zegoen, eskarretzeleko kideak, eta baizdea ere zegoen e, e, Jonathan Fowel, uste dut, bai, eta porrote egin zuena, eta beraiek daude dokumentalean. Hoi dira sanguratxuenak, eta gero badaude arantza batzuk ere, beste batzuk ez daudelako, e, bai, eta gero daude, hori naziarte mailan oso importantean, bai Irlandan, bai, e... Ah, Iguafrika naritutakoa. <gibar> Ongi da, ba, gaur Arratxaldeko sazpi, terdietan Amaya Kulturzentruan, e, lluvia seka, pluia seka, e, dokumental honen e, erretratu txiki bat egin dugu, eh, Mikel, e, nola nahi ere, dokumental bat e, en pasaldia baino gehiago ere bada gaur Arratxaldekoa, gogoratuko e, ordu beteko emanaldia dela, baina ondotik e, solasaldi bat, maingururako gogoetarako parada ere izan endazta. Horrela iragarri dute antolatzaileek eta ni nereoni horraz aldugo naiz eh bazurrelako hauek eta deitzen dizute eta aizua ba, e, ba eta zera dokumentalak ekarri dizuna edo dokumentatuko duzu eta bueno, ba, ba, ane, ongonez, e, gorkaren dola, ba bai konparsa moduari dola bai <risa> hobena <risa> Ongiaba Mikel Azurmendi kasetariaa millesker gureekin izategatik Bazuei eskerrak Ondo izan